قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ Dunia wa shahidu ala anfusihim Anna humkanu kafirin Enyi makundi ya majini na watu je hawa kukujieni mitume kutokana na nyinyi wenyewe Wakikubainishieni ayazangu Na wakikuwa mkutano wa siku yenu hii Na watasema. Tumeshuhudia juu ya nafsi zetu Na yaliwadangania maisha dunia Na watajishuhudia wenyewe ya kuamba walikuwa makafiri Thalika alam al ya kurabbuka muhlika Alkurabi zulmin wa ahluha wafilu Ayo, niko sababu ya kuwa mula wakum lezi hakuwa wakuyangamiza miji kwa dhulma hali wenyewe megafilika. Walikullin darajatum mimma amilu wama Warabuka bigafilin amma yamalun Na wote wanadaraji ambali mbali kutoka na yale wali oyatenda Na mula wako mlezi simwenye kukafilika na yale wali oyatenda Warabuka algani yudhu rrahma يَشَأ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ نَمُلَوَاكُمْ لَزِي إِنْدِي مْقُوَاسِ مُنْيَ رِحْمَ akipenda atakuondoeni na awaweke wengine awapendao badala yenu kama vile alivyo kutoeni kutokana na uzazi wa watu wengine inna ma tu'aduna laat wa ma antu bi bila shaka hayo mnayowaahidiwa yatafika tu والانيني هم توزا قيبوكا اوليا <تصفيق> قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف من تكون له عاقبت الدار ان Nahu la yuflihu dhalimun Sema, enyi watu wangu, panieni muezayo, na hakika mimi inafanya Mtakuja jua nani atakuwa na makazi mema mwishoni Hakika mazalim hawa tafanikiwa Wajajalu lillahi min maa zaraa min alharthi wal an'aam nasiiba Faqalua hatha lillahi biza'amihim wahatha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 amemwekea sehemu Mwenyezi Mungu katika mimea na wanyama aliyoumba nao husema hii ni sehemu ya Mwenyezi Mungu kwa madai yao na hii ni ya miungu tunao washirikisha basi vile walivyowaposudia miungu yao havimfikii Mwenyezi Mungu na vilivyokuwa vya Mwenyezi Mungu huwafikia ya miungu yao niwovu kabisa ayo wana ya hukumu wakathalika zeyyana likathirin minal mushrikeen katla awlaadihim shurakauhum liyurduhum waliyalbisu alayhim dinehum Walawusha Allahuma faaluhu Fadharuhum wama yaftarudu Na kathalika hao washirika wao Wamiwapambia wengi katika wa shirikina kuwa watoto wao Ili kuangamiza na kuwavurugia dini yao Na lao kuwa mwenyezi mungu wangelipenda wa singefanya hayo Basi wachih, nahai hona yazua Wakalu ان عام وحرض حجر لا يطعم الا من شاء بزعميم وان عام حرمت ظهورها وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ضُحُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عليه بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ نَوْسَمَا <تصفيق> Wanyama hawa na mimea hii ni mwiko. Hawatokula ila wale tuwapendao kwa yao tu. Na wanyama hawa imeharimishwa migongo yao kupandwa. Na wanyama wengine hawalitaji jina la Mwenyezi Mungu juu yao. wanamzulia uongo tu Mwenyezi Mungu atawalipa wa hayo wanaymzulia wa qalu ma fi butuni hadhihi al anami khalisatun li dhukrina wa muharrahun ala azwadina wa iyyakum Maitatan fahum fihi shura kaa Sayajazi himu wasfahum Inna huu hakimun alim Na usema, waliomu matumboni mwanyama hawa ni kwa ajili ya wanaume wetu tu Na wameharamishiwa kwa wakezetu lakini kiwanyamafu basi wanashirikiana Mwenyezi Mungu atowalipa kwa maelezo yao hayo hakika yeye ni mwenye hikma mwenye kujua qadhu khasiran alladhina qatalu awladahum safahum bighayri ilmin wa haramu ma razaqahum Allahu ira'an 'ala Allah qad dhallu wama hakika wamehasirika wale ambao wamewaua watoto wao kwa upumbavu basipokujua na wakaharamisha alivyoaruzuku Mwenyezi Mungu kwa kumzulia Mwenyezi Mungu Hakika wamepotea wala hawakuwa wenyekongoka. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Na Mwenyezi Mungu mtukufu atawaambia siku ya kiyama enyi watu na majini Meitumwe wamekujieni wakikutajieni hoja na dili zilizowazi na wakikusomeni haya, na wakikuonyeni na mkutano wa Mwenyezi Mungu siku yenu hii basi vipi mnakanusha Na watajibu tunakubali wenyewe madhambi tuliyoyatenda na maisha ya kidunia yaliwahadaa kwa stare zake na wakajikiria nafsi zao kuwa hakika wao walikuwa wapinzani Na huku kutuma mitume wenye kuonya na kubainisha ni kwa kuwa mula wako mlezi ewe nabii haiangamizi miji kwa dhulma yao na watu wake wameghafilika na haki bali hapana budi ila wabainishe kwa uwazi na waone na kila mtu ndaheri au mtendashi shari ana daraja yake ya malipo kwa anayotenda ikiwaheri atapataheri na ikiwashari basi atapata shari Na Mwenyezi Mungu alitakasika ndiye muumba si mwenye kugafilika na wanayoyatenda bali hakika vitendo vyao viumo katika kitabu kisichoacha dogo wala kubwa ila hulitia hisabuni na Mwenyezi Mungu mtukufu Mola wako mlezi ni mkwasi hahitaji waja wala ibada zao na yeye peke yake ndiye mwenye rehma iliyokusanya kila kitu na kwa mujibu wa hayo ndio akakwaamrishieni mtende mema Na kwa kukatazeni maovu naye ndiye muweza akitaka atakuondoeni na alete duniani wenginewe wakufuatia baada yenu kwa mujibu watakavyo wala hilo si gumu kwake subhanahu aliyetakasika kwani yeye alikuumbeni kutokana na uzao wa wengine waliokutangulieni nanyi mkao ndio warithi wa ardhi baada yao na hayo anayokuonyeni kwayo nayo na ni adhabu Na nayo kubashirieni kwayo nayo ni thawabu baada ya kufufuliwa na kukusanywa na kuhesabiwa yatakuja tu hapana hivi wala hivi wala nyinyi hamwezi kumshinda huyo anekutakieni siku hiyo basi hamna uwezo wa kukataa kukusanyika wala kuhesabiwa ewe nabii waambie kukuwatisha, fanyeni kama mpendavyo kwa ukomo wa uwezo wenu na mimi itafanya kwa mujibu wa haki Na mshowe bila shaka mtajua nani atakuwa na hatima njema katika makazi ya akhirah na hayo watayapata watu wa haki hapana hivi wala hivi kwa sababu nyinyi ni madhalim na Mwenyezi Mungu mtukufu hakuandikia kufuzu waliodhulumu na washirikina ambao wanayabudu masanamu wamo katika udanganyifu wa daima wa ufanya katika alio mwenyezi mungu mtukufu katika mazao ya mimea, na angamia, na ngombe, na kondoo fungu la mwenyezi mungu mtukufu wa tumilia wageni na wenyehaja. Na fungu nyingine hulitumia katika kuwa hudumu masanamu ambayo wameyafanya ni washirika wa mwenyezi mungu mtukufu kwa mujibu wa madei yao. Ama walichowawekea masanamu huwafikia masanamu yao Na ukitumia kwa ajili yao na walichomwekea Mwenyezi Mungu mtukufu hakifiki chochote kwa hao wageni na mafakiri. Uovu wao huu wa hukumu yao ya dhulma. Kwani wao wameyafanya masanamu ndio wenziwe mwenye kuumba hiyo mimea na wanyama na hawatumii inavyostahiki hicho walichomwekea Mwenyezi Mungu. Kama ilivyokuwa hayo mawazo yao yalivyowapambia uumbgawanyo wa dhulma katika mazao ya mimea na ngamia na ngombe na kondoo aliyoumba Mwenyezi Mungu basi kadhalika mawazo yao yamewapambia kutokana na hayo masanamu ambayo wanadai kuwa ni washirika wa Mwenyezi Mungu kuua watoto wao pale wanapozaliwa na kuwa ati waliweka nadhiri kwa miungu yao kuwa chinja watoto wao Na hakika hayo mawazo yao yanawaangamiza na yanawavurugia mambo ya dini. Kwa hivyo hawaielewi vilivyo. Na ilivyokuwa mawazo yao yamezisaliti akilizao ya hadi hiyo, basi wewe waachilie mbali wao na hayo wanayomzulia Mwenyezi Mungu mtukufu na kukuzulia wewe. Nao utakujapata malipo ya huo uzushi wao. Na hayo ndio matakwa ya Mwenyezi Mungu wani angelitaka wasingelifanya hayo na katika mawazo yao ni kusema kwao ngamia hawa na ngombe hawa na mbuzi na kondoa hawa na mazao haya ya mimea ni marufuku hayali mtu ila wamtakaye katika utumishi wa masanamo hayo ni kwa madai yao ya uongo wala hayatokani na Mwenyezi Mungu na pia usema ngamia hawa wameharimishi wa migongo yao Basi hapana ruhusa mtu kuwapanda. Na juu ya hao hawalitaji jina la Mwenyezi Mungu mtukufu wanapowachinja haungamia na ngombe na mbuzi na kondoo. Na hayo ni kwa kule kumzuilia uongo Mwenyezi Mungu mtukufu kwa ushiriki na wao. Na Mwenyezi Mungu mtukufu atawalipa adhabu huko akhira kwa sababu ya uzushi wao na kuharimisha kwao vitu ambavyo Mwenyezi Mungu mtukufu hakuhharimisha. na katika mawazo yao ya uongo hawa washirikina ni kuwa wanasema viliomo matumboni mwa wanyama waliowaenga, waliozuiwa wasichinjwe wala wasipandwe viliomo matumboni mwao yaani watoto wanafaa kuliwa na wanaume na haramu kwa wanawake. Na juu ya hivyo akizaliwa na kufa wote wanashirikiana wanakula. Mwenyezi Mungu mtukufu atawalipa kwa uongo wao waliumzulia kwa kitendo chao kwani wanadai kuwa kuharimishwa huku kunatokana na Mwenyezi Mungu mtukufu na hakika Mwenyezi Mungu anajua kila kitu na ni mwenye hikma vitendo vyake vyote ni kwa mujibu wa hikma naye atawalipa wenye dhambi kwa dhambi zao hakika wamehasiri hao walioua watoto wao kwa ujinga na kwa mawazo ya uongo Belle ya kujua nini matokeo ya kitendo chao wala sababu yake, na wakajiharimishia nafsi zao riski alizoharuzuku, mwenyezi Mungu katika mimea na wanyama huku wakimzulia mwenyezi Mungu kwa kudai kuwa ni yeye ndiye aliharimisha Na hakika wamejitenga mbali na haki kwa sababu hiyo, na kwa sababu ya uzushi huu hawakuwa katika wanausifika kwa uongofu.